Välkommen till Radio Maranata och den 24:e delen av min serie om Daniels bok. Jag heter Paulus Eliasson och vi har kommit till mitten av kapitel 11 i Daniel. Och idag så ska vi fortsätta tala om det grekiska rikets historia sett ifrån Guds och Bibens perspektiv. Men innan vi sätter igång så vill jag gärna göra en. En reklamspot reklamspott för en predikan som jag har haft i pingst i år så deltog jag på en konferens i Göteborg arrangerad av församlingen Agape. Eh, och just nu så läggs de predikningarna upp på Youtube och just nu så eh, när jag spelar in det här så finns en predikan av per och en av... Eh, Ove Marcelind och en av mig själv. Och om du vill höra på de predikningarna, jag tror att det kommer en till också minst. Om du vill höra på de predikningarna och jag tyckte att det var själv att det var väldigt värdefulla budskap som blev spridda där så kan du gå in på Youtube och söka efter Pilgrim Media och se de senaste videorna där. Det var bara det. Nu ska vi läsa Daniels bok. Mm. Innan vi går vidare i texten så måste jag ge en liten uppsummering från förra veckan. Och om du inte har hört det programmet så rekommenderar jag starkt att du går in på malonata.se eller i din podcast-app och letar fram podcasten som publicerades i Malonata-podcasten 5 augusti i år. Men vi läser alltså i Daniel 11 och vi gick igenom vers 1 till 21 förra gången och det är då en ängel som talar till Daniel och berättar vad som står skrivet i sanningens bok. Jag sa då att sanningens bok det är en berättelse om framtiden som visar att Gud vet vad som ska ske. Det som stod i sanningens bok det var, att, det var den här berättelsen om hur Medien och Persien blir besegrade av Alexander den Store, eh, Greken, eh, Makedonien. Och sen hur Alexander den Store dör hastigt och då det grekiska riket delas i fyra olika delar. Och den här texten då koncentrerar sig om det de kallar för kungen i nord som är de kungarna som regerade bland annat i Syrien, alltså norr om Israel. Och kungen i syd som är kungarna i Egypten söder om Israel. Och i nord så kan man tala historiskt om Seleukiderna. Och i syd om Ptolemaierna. Och så det här är liksom bilden som vi har försökt teckna här. Och Seleukiderna och Ptolemaierna var alltså två delar av det grekiska riket. Och det vi såg var hur de... Gick till strid mot varandra och eftersom de låg nord om Israel och söder om Israel så hamnade ofta judarna i mitten som drabbade offer. Och en kung som vi följde en hel del det var Antiochus III eller också kallad Antiochus den Store som var ifrån Nordriket skulle vi kunna säga, eh, Seleukiderna och han förde många krig eh, med ganska stor men ändå varierande framgång. Och så till slut så såg vi att hans son Seleukus IV blev förgiftad av en jude Heliodorus heter han vilket ledde till ett stort hat bland seleukiderna mot judarna. Och det är där vi befinner oss nu i den här bibliska eh, historieberättelsen profetiska historieberättelsen får vi säga eftersom den skrevs på förhand av Daniel. Eh, och vi befinner oss nu där det ska träda fram en ökänd och fruktansvärd seleukidisk kung nämligen Antiochus den fjärde Epifanes. Och vi läser i vers 21 där det står så här Och i hans ställe, alltså i stället för Antiochus III, ska en förraktlig man komma, en som inte har gett, en som en man som inte har gett kungavärdighet. Oväntat intar han riket genom list och översvämmande härar ska svepas bort inför honom och krossas, lika så en förbundsförste. Och det han talar om här att efter mordet på Celeukus IV- så kom han, då hans bror, Antiochus IV Epiphanes, till makten. Och egentligen så skulle ju då, som räcker eh, förut ser ut, så skulle Seleukus son, Dimitrius I, ha blivit kung. Men han höll som gisslan i Rom efter det här kriget med romarna som man hade förlorat. Och därför så tog Antiochus Epiphanes makten med list. Precis som det står här i texten. Han hade inte kungavärdighet men han tog den med list. Och det står också att härar ska svepas bort inför honom. Och Alexand Antiochus Epiphanes han gick mycket riktigt till krig mot Ptolemaierna i Egypten. Och segrade, vann många segrar mot dem. Och att han krossar som det står en förbundsförste, det betyder antagligen, det syftar antagligen på mordet på oenast III tredje som var översteprest i Israel, eller det kan syfta på hur han krossade sin motståndare bland tulmajerna. Men Onias III var överste präst i Israel och mördades av sin bror och då befinner vi oss runt år 171 före Kristus det är inte jättelänge innan den kristna historien börjar så att säga eller Nya Testamentets historia börjar och det ska sägas att Antiochus Epiphanes är huvudpersonen i den här berättelsen det vi har sett tidigare har bara lett fram till honom han är den stora motståndaren skulle man kunna säga Och Lägg hans namn på minnet. Han heter Antiochus efter sina föregångare men Epiphanes är ett namn som han själv tar sig. Epifaneia, det är ett grekiskt ord som betyder att uppenbara eller manifestera någonting eh, och, och han lät prägla mynt där han kallade sig för Theos Epiphanes alltså Gud uppenbarad. Och han såg på sig själv som en gud. Men på grund av sina många svek och på grund av sin destruktiva personlighet så kallade många honom för epimanes istället för Epiphanes. Och epimanes det betyder ungefär galningen. Och vers 23 säger för från den stund han har ingått förbund med honom kommer han att handla svekfullt. Han ska dra ut och få övermakten med endast lite folk. Och det här är väldigt typiskt för Antiochus Epiphanes. Han handlar svekfullt hela tiden. Han lovar och försäkrar. Och så när hans motståndare slappnar av så byter han strategi. Och hugger dem i ryggen. Så gjorde han med Egyptens kung, den sjätte. Han ingick ett förbund med honom år 170 f.Kr. Men det här förbundet använde han bara för att få makt i Egypten. I vers 24 så står det. Oväntat ska han komma in i landets bördigaste trakter och göra vad hans fäder och deras fäder inte kunnat göra. Byte ro, rov och gods ska han ströra ut åt sitt folk och fram till en viss tid gör han upp onda planer mot befästa platser. Så Antiochus Epiphanes han gick längre än någon av de tidigare kungarna där genom att han använde sin rikedom inte bara för extravaganser utan för att få ännu mera makt. Han strör ut gåvor eh, och gör upp onda planer så innan hade det varit en slags maktbalans mellan dolomajerna och seleukiderna men Antiochus han är inte nöjd med balans han vill ha allting själv. Vers 25 säger, läser vers 25 och 26 som säger Han ska uppbåda sin kraft och sitt mod mot kungen i sydlandet och komma med en stor här. Men kungen i sydlandet ska också rusta sig till strid med en mycket stor och mäktig här. Han ska dock inte kunna hålla stånd på grund av de stämplingar som görs mot honom. De som äter hans bröd ska störta honom, hans här ska svepas bort och många ska bli slagna och falla. Så Antiochus Epiphanus han gick till krig mot Egypten. Han kom ända till Nilen innan Ptolemaeus överhuvudtaget förstod att det var en attack på väg. Och det som talas om här de som äter Ptolemaeus bröd, alltså hans närmaste män, vände sig mot honom därför att de var mutade och betalade av Antiochus. Vers 27 säger: Båda kungarna kommer att ha ont i sinnet. De sitter tillsammans vid samma bord och talar lugn. Men det ska inte ha någon framgång eftersom slutet ännu dröjer till den bestämda tiden. Så det Engel gör här är att han försvarar inte Ptolemaeus bara för att han talar negativt om Antiochus. Det som skedde var att Antiochus låtsades som att han förde krig mot. En annan eh, kunga-pretendent i Egypten medan den egentligen detroniserade Ptolemaios allt mer och det slutade med att de hade då en bankett där de båda sa, satt ner och sa att de ville ha fred men under ytan så var det bara hat och sammansvärningar mot varandra. Och innan vi går vidare i den här historien så måste vi fråga oss, känner vi igen det här? Alltså ser vi ett mönster? Känner vi igen det här mönstret? För det här är nämligen inte bara en historielektion om vad som hände i, i det grekiska riket utan det är en lektion i profetisk klarsyn. Jag ska berätta att i minatsropet, man har lagt församlingens tidning, nummer 1 1988 så var det en illustration på omslaget. Och på den här illustrationen så ser man bland annat att Mikhail Gorbachev och Ronald Reagan, alltså Sovjetunionens och USAs respektive presidenter på den här tiden, de skakar hand med varandra i en i en illustration där samtidigt som de har varsitt vapen i andra handen bakom ryggen. Och under den här illustrationen så citeras just den här versen Båda kungarna kommer att ha ont i sinnet. De sitter tillsammans vid samma bord och talar lugn. Och jag vet inte om den som gjorde omslaget till det numret av minnasropet i 88 menade att Gorbatsjov och Reagan var de två kungarna som Daniels bok talar om. Men jag skulle vilja säga att det ligger någonting sant i den kopplingen. Därför att det finns ett mönster. Jag läser också i nyheterna hur Trump och Putin möttes i Alaska här eh, om och häromdagen. Och hur Zelensky nu ska ha rest tillsammans med Ursula von der Leyen. Eh, och flera andra europeiska ledare till Washington för att prata med Trump. Vem har vad i sinnet frågar man sig. Och jag vet inte, men jag vet att den som har Bibeln som utgångspunkt i alla fall inte borde låta sig förföras av vare sig det ena eller det andra. Den, det här är ett mönster som vi har sett i historien. Men vi går vidare i texten här. I vers 28 så står det Han ska vända, sig tillba Han ska vända tillbaka till sitt land med mycket gods men hans hjärta kommer att vara emot det heliga förbundet När han har genomfört sitt uppsåt ska han vända tillbaka till sitt land. Okej, okay, och nu är vi framme i år 168 för Kristus. Antiochus Epiphanes reser tillbaka till Syrien från Egypten. Han har med sig mycket gods. Han har eh, tagit med sig väldigt mycket från, från, eh, från sin motståndare som egentligen borde vara hans bror. Eh, och, och då far han genom Israel- När han talar om det heliga förbundet, han kommer att, hans hjärta kommer att vara mot det heliga förbundet. Och det är ju då Israels folk som har förbundet med Gud. Och den här anonyma versen rymmer en fruktansvärd sanning. För att det står, när han har genomfört sitt uppsåt ska han vända tillbaka till sitt land. Och hans uppsåt var att han gick in i Jerusalem, slaktade 80 000 personer och vanhelgade templet. Och det här gjorde han som respons på en statskupp som judarna då hade försökt genomföra därför att de hade fått rykten om att Antiochus var död i Egypten. Men på grund av det försöket till att återvinna sin självständighet så dödade han då 80 000 personer i Jerusalem. Och sen står det i vers 29, på bestämd tid ska han sedan på nytt dra ut mot sydlandet men denna senare gång ska det inte gå som den förra. Så Antiochus han gick på nytt i krig mot Egypten men det gick inte riktigt som man hade hoppats därför att det här framväxande riket romarna som hade redan besegrat seleukiderna började blanda sig in i den här situationen. I vers 30 så står det för skepp från Kittim ska komma emot honom och han ska förlora modet. Då ska han vända tillbaka och rikta sin vrede mot det heliga förbundet och ge vreden fritt utlopp. Och när han har kommit hem ska han lyssna till dem som har övergett det heliga förbundet. Han nämner här skett från Kittim. Och Kittim det är sypern. Och det handlar här om de romerska herrarna som kommer mot honom. Därför att de ville förhindra att Antiochus skulle få makt i Egypten. Och det resulterade i att Antiochus valde att avstå från sitt krig. Det var Ptolemaios i Egypten som sände bud till Rom och sa... Att de måste komma honom till hjälp och det gjorde de. Och så har Antiochus valde att dra sig tillbaka. Men istället så tog han ut sin förutmjukelse på judarna. Och det får man ju fråga sig, ser vi, en gång frågar vi oss, ser vi ett mönster här? Har vi sett någon annan gång i historien att ett förutmjukat land som har besegrats har tagit ut sin frustration på just judar och gjort dem till syndabockar? Jag tror att det finns viktiga paralleller att dra bland annat till Hitler-Tyskland och Hitlers dolkstötskonspirationsteori som ledde till judoutrotningen på 1940-talet. Jag bara nämner det i förbifarten här. Vers 31 säger... Härar från honom ska komma och de ska orena helgedomen tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Så Antiochus härar, 22 000 personer, gick in i Jerusalem i det de kallade för en fredsoperation. Lite som Ryssland har en speciell militär operation i Ukraina. Och den här fredsoperationen den gick ut på att de attackerade Jerusalem under sabbaten och de mördade judiska män och tog kvinnor och barn som slavar. Templet plundrades och de satte upp en staty av den grekiska guden Zeus på tempelplatsen. Det är det han antagligen menar med att han ställer upp förödelsens stygelse. Och han slaktade också, man slaktade grisar på templets altare. Något som gjorde det omöjligt för judarna att känna Gud där eftersom grisarna var orena djur. Eh, och man förbjöd judiska högtider, man brände heliga skrifter. Och så införde eh, Antiochus sin egen födelsedag som festdag då man skulle offra grisar på Allt Och om du är en ivrig bibelläsare så känner du säkert till det här begreppet förödelsens stygelse, Därför att Jesus använde det i sin eskatologiska predikan i Matteus 24 och Markus 13. Och där använder Jesus det uttrycket för att tala om framtiden. Och det är faktiskt väldigt intressant. För i Daniel handlar det om. Antiochus Epiphanus. Men Jesus tar orden om Antiochus och applicerar det på sin tid eller rättare sagt på sin framtid. Och sen så finns det diskussioner om huruvida det Jesus sa gick i uppfyllelse då general Titus intog Jerusalem år 70 efter Kristus. Eller om det är någonting som fortfarande ligger i framtiden med antikrist och så vidare. Men oavsett det så tog Jesus uttrycket förrörelsens styggelse som handlade om Antiochus och använde det för att tala om framtida händelser. Och vad är anledningen till det? Eller hur ska vi förklara Jesu användande av Daniels uttryck? Och där finns det lite olika Alternativ skulle man kunna säga. Ett alternativ det är att Jesus missförstod Daniels bok. Och det är naturligtvis inte ett kristet perspektiv eftersom vi tror att Jesus alltid talade sanning. Han är vår herre och mästare. Och han är sanningen själv. Men om vi tar utgångspunkt i att Jesus bara var en vanlig man. Så kan vi tänka oss att ja, men han kanske tog fel. Han hade hört om Daniels profetia. Han kände inte till Antiochus Epiphanes och allt som jag har talat om här. Han hade kanske inte hört någon rabin förklara vad som hade hänt i Israels folk. Mellan 100 och 200 år tidigare. Och därför så trodde han att förödelsen, en styggelse. Ja, det talade om framtiden. Eller alternativ två är att vi har missförstått Daniels bok fullständigt och med vi menar då typ 99% av alla bibelforskare som är eniga i att det jag har sagt hittills är hur man ska förstå Daniel 11. Men kanske allt det här pratet om kungen i nord och kungen i syd egentligen inte alls handlar om seleukider och ptolemajer. Kanske det är en ren slump att allt passar så perfekt med det vi vet om historien. Kanske det handlar om framtida händelser som vi ännu inte har sett. Och det är en teori men den är också högst osannolik just därför att texten passar helt enkelt alldeles för bra in på de historiska händelserna. Eller och det är det tredje alternativet, så tar Jesus Daniels ord, eller ängens ord i Daniels bok, och använder dem om sin samtid. Inte för att säga att det var det här precis som Daniel profiterade om, men för att säga, på samma sätt som Antiochus Epiphanus förde in förödelsens stygelse i helgedomen för nästan 200 år sedan, så kommer förödelsens stygelse återigen att stå på helig mark och när den gör det säger Jesus då ska ni fly till bergen så han, han använder det här därför att det är någonting som man känner till det är en profetia som man visste om som man visste också gick i uppfyllelse och nu kommer Jesus igen och säger det kommer en förödelsens styggelse och så han drar en parallell Till det som eh, Daniels bok talar om. Och jag tror som du kanske har lissat ut redan. På det här tredje alternativet. Berättelsen om Antiochus Epiphanes. Som helt klart var en man influerad och styrd av mörka andliga krafter. Som försökte utrota guds folk och vanära deras gudsfruktan. Han står som en modell och en förbild för saker och ting som ska komma. Ting vi har sett och ting som vi kommer att se. Och det är därför som vi behöver känna den här profetians ord. Alltså förödelsens styggelse. Det kan vara ett stävsaltare där Zerubabeltemplet en gång stod. Men det kan också vara General Titus folk som för bort de heliga tingen från templet i Jerusalem till Rom. Det kan handla om antikrist som sätter sig i ett kommande tempel som ska byggas upp. Det kan vara sekulariseringen av den moderna kristna församlingen eller någon annan tolkning. Personligen så tror jag att vi gör väl i att inte låta oss begränsas i vår syn på vad det här handlar om utan hellre se det här mönstret. Och jag ska säga en sak till för jag ser att det här programmet det går mot sitt slut utan att jag har hunnit med så mycket som jag hade önskat. Eh, om man vill läsa en väldigt intressant skildring av det här tidsskendet det här som jag har talat om här, så borde man läsa första Maccabéer-boken eller Maccabéer-böckerna, den första och andra Maccabéer-böckerna. Eh, för den handlar mycket om Antiochus Epifanes och judarnas upp bror emot honom. Om du inte har läst maccabee så skulle jag verkligen rekommendera det. Men nu läser vi en vers till här i Daniel. Det står i vers 32. De som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall. Men de av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Och det här handlar om att Antiochus han lockade en del judar Till lojalitet mot sig själv med hot och med smicker och med erbjudanden och mutor och så vidare. Men det var också de som vägrade att låta sig kuvas och de blev ofta mördade. Och de här trofasta judarna som inte gav efter för Antiochus, de kallades för chassidim. Och det är ett uttryck som du kanske känner till från den judiska rörelsen idag bland de som kallas för judar. Och chassid, det betyder lojal eller trofast och det är kopplat till det här ordet chesed som jag har talat om massor i Radio Maranata tidigare. Och de trofasta judarna, de samlade sig runt prästen Matatias och hans tre söner, Judas, Jonathan och Simon. Och de kom att kallas för Maccaberna det var en grekisk omskrivning av Matatias- Och det är ett ord som kommer från grekiskans ord för hammare. Eh, hämnaren eller hammaren. Eh, och Matatias han dödade en man som var på väg att offra en gris på templets altare. Eh, och som den prästan var så kunde han inte acceptera det. Och han, han i ren desperation så dödade han den här mannen. Och sen tar han med sig sina söner och flyr upp till bergen. Eh, tillsammans med och uppmanar människor och säga att vill ni... Vara, stå uppe mot det här och vara hasidim. Om ni vill vara de trofasta så kommer mig. Det här kan man läsa om i Maccabé-böckerna. Då, och det är parallellt till det som står i Daniel här, ehm, Och vi läser vers 33 också. Vi ska få med några verser till innan vi avslutar. 33. De förståndiga bland folket ska ge många insikt, men ändå ska de under en tid falla genom svärd och eld, genom fångenskap och plundring. Men när de faller ska de inte lämnas utan hjälp och många ska då av falska motiv sluta sig till dem. Och Det som hände är att det var en inneboende konflikt i den judiska världen på den här tiden. En del drogs mot grekerna och den hellenistiska religionen och livsstilen och språket och så vidare medan andra revolterade. Och makaberna, de var verkligen inte populära till att börja med. De var en liten grupp. Men eftersom så fick deras revolution mer fart. Och då var det många som slöt sig till dem. Men precis som vers 34 säger så var det många som slöt sig till dem av falska motiv. Man skulle kunna säga att de var kappvändare som ställde sig på den sidan som för ögonblicket var mest tilltalande. Och vi läser en vers innan vi avslutar idag. Det blir en naturlig avslutning på, eh, med vers 35 faktiskt. Där det står så här. En del av de förståndiga ska falla. Och de ska luttras så att de blir rena och fläckfria fram till den sista tiden. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Och kriget mot Antiochus Epiphanus var verkligen... Plågsamt för den judiska befolkningen helt klart men det var också som det ofta är en tid av rening och polarisering de som ville stödja ockupationsmakten ja, de var tvungna att bekänna färg och ställa sig på ena sidan. Medan de som var trofasta mot, mot Gud och det judiska arvet, de som kallas för Hasidim, de blev mer och mer avskilda för Gud. Och det här är ju på många sätt, det förfölj på många sätt förföljelsens mekanisme. Eh, förföljelse drar ofta en skarp linje mellan de som är trofasta till varje pris och de som bara följer med därför att det är enkelt. Så det är det som det här handlar om. Men det är också här som vi måste ta en paus och avsluta. Därför att vi har läst fram till vers 35 och vi har kunnat följa historien till punkt och pricka. Vi har kunnat dra räta linjer mellan det som står och det vi vet utifrån historien vad som skedde. Men så säger ängen ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Alltså med andra ord det ska komma ett slut. Men det dröjer. Och det intressanta är att från vers 36 så är det ett helt annat profetiskt budskap. Som inte alls följer Antiochus Epifanes lika trofast som det vi har sett hittills. Och det finns en speciell anledning till det. Men vi hinner helt enkelt inte med det i det här programmet. Och därför så får det bli ämne för nästa program och jag hoppas att du kan följa med då om Herren vill få leva så blir det nästa tisdag eh, och men det vi har sett fram till nu, där har vi kunnat följa det här till punkt och pricka men det finns ändå ett mönster som jag tror att vi är väl att ha i bakhuvudet när vi att det är det som Daniel försöker att identifiera för oss och hjälpa oss att förstå och se så att vi kan eh, så att vi också kan förstå vår samtid. och Det kommer vi se med, mer av i nästa program. Men till dess så får jag önska väl välsignelse och på återhörande. Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata och det här programmet har också sänds över Radio Maranata eh, i närradio i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med Maranata-församlingen så gör du det enklast via telefon 070 201 620 eller e-post infosnablamaranata.se. Tack för att du har följt med idag. Jag hoppas att du vill lyssna på nästa program också. Gud vi dig och på återhörande.